La ilaha illa Allah la ilaha illa Allah Muhammadun rasulullah Muhammadun rasulullah In alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 vë kulle bida ati në dalale, vë kulle dalaletin finnar. Falëndërimet dhe lavdata të takojnë vetëm Allahut, subhanahu vëtë ala, vetëm Allahut në falëndërojmë dhe vetëm Allahut në dim dhe fali kërkojmë pacja, mshira, bëkimet dhe lavdata të Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit profetin Muhammed sallallahu a.s.w., për faminën e tij, shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtarë musliman që me besni kry e pasojn rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të ndershëm vëllezër besimtar, javët që po lëm pas, kemi fol dy tema apo dy ligjërata, njëraën pas tjetrës, për veprat e të gjallëve negata të cilat përfitojnë të vdekurit musliman. Pra, përfitimi i të vdekurve nga veprat e të gjallëve është sot prap ligjërata e radhës e treta në këtë cikël të ligjëratave. Sepse duke pas parasysh nevojën e madhe që të informohemi se cilat janë punët me të cilat mund t'ju kontribojmë të vdekurve tonë ne kemi përzgjedh edhe disa pika të rëndësyshme kryesësht duke u bazuar në fjalet e profetit ton Muhammedis s.a.s. se si përfitojnë të vdekurit nga punët e të gjallë dhe musliman. Filimisht kemi përmend duke u bazuar në jetë e kuranore dhe në hadithet profetike se përfitimin e par dhe më të mirin që e kanë të vdekurit musliman prej të gjallë dhe është Duaja, lutja e të gjallëve për të vdekurit e tyre musliman. Ndërsa javën jo e kaluar kemi folse një prej punëve të tjera që përfitojnë të vdekurit. Nga veprat punet e punëve të të gjallëve është sadakaja, lëmosha. Me dhon, me shpenzue dhe at dhonia shpenzim e bojmë në emër të sadakas duke u dedikuar, duke u kushtuar të vdekurve ton musliman. Më pak po, janë vetëm këto dy puke të xhallëve janë që të vdekurit përfitojnë prej tyre nëse ne ua dedikohemi au kushtojmë atyrat. Ka edhe punë të tjera. Dhe sot do të fillojmë inshallahutaala me një punë tjetër e ç'është agjerimi i premtuar, agjerimi i zotuar, agjerimi nadhr. Në Çfarë nën kuptojmë agjerimin e zotuar apo me agjerimin e premtuar? Me këtë agjerim ne nën kuptojmë Në xherim të cilën e ka burg muslimani ta kryen. Dhe ai premton apo zotohet se nëse Allahu ja realizon këtë dëshirë, ai do të xheroj për shembull një javë ditë. Dhe pas një kohë Allahu ja ka plotësuar dëshirën. Dhe ky tash i ka burg me xheruën një javë ditë se ka premtuar vet, e ka dhënë premtimin, zotimin se do të xheron këtë javë. Mir po ndërkohë ka zon vdekja. Edhe pas vdekjes së këtij besimtar musliman, familjarët e tij, të afërmit e tij, meshëta po dashamirët, duhet të axhirojnë këtë yolh dhe t'i kushtojnë këtë axherim këtij të vdekurit i cili e ka premtuar këtë axherim. Sepse i shkon shpërblimi edhe pas trohat prej tij borxhe të cilën e ka lënë. Prandaj në sënjerinë e, e zav vdekja dhe nuk arrin të agjeroj ato dit që i ka premtu Allahot atër i lejohet fëmise ti apo të afrme të ti apo dikuj tjetër që të agjeroj për te sepse në transmitimin që bën aishja nana besimtarve sëtëse Muhammedi sallallahu a.s. ka thon men mate wa alejhi sijam sa me anhu valiju hu aj besimtar që vdes duke pas bërgj agjerimin atë agjerim e kompenzon pasar si ti, apo e kompenzon për gjithë si ti. Ata e të rashigojnë dhe të të atë të vdekurin, ata e kompenzojnë atë agjerim të ti. Dhe ndullë kjo njëtën tunë, kjo ndohë shpesh, si dëmës të e këta që jenë besimtar të dëvatshëm, këta shpeshhere në shenë mirë njoj e falenderimin dhe Allahut, agjerojn ditë të cilat veti premtojnë, vetë zotova se do të agjerojnë. Për shembull, do të thonë njëri thot, o Zot, nëse un diplomoj këtë vet, në këtë fakultet, un do të agjeroj një javë për ty. Ky tjetri ka dëshirë më u martuar. Po dëshira ti është më u martuar këtë vet. Dhe thot o Zot, nëse më realizon martesën këtë vet, sidomos ta treat që është shumë të dashuruam, ndaj ndonjë vajze Këta në është të jëni ja, jo, po këta thoi një mujë dit, se dashuria e madhe është në pjytje, edhe i premton një mujë dit, kur martuot, harran ka një herë, se tash nuk është mujë dashurum në bashkëshortën e vetë, si shka qenë për para. Amo kjoj ka premtu një mujë dit, ato jesin barë në qafën e ti, jesin obligim. Kjoj tjetër është martu, po 3-4 vite, 5-6 vite, s'ka pasë fmi, edhe thotë, o zëtë, në onë e do të agjeroj në shajnë falenderimi për ty një mujë dit. Po ndoqë i këto e zanë vdekja. Këto rast edhe të njajshme, nese nuk kryet agjerojnë atërë, ata përgjetsit e atit të vdekuri, është mirë që të agjerojnë ato ditë sa i ka premtuaj i vdekuri, sepse arrin shpërblimi. Gjithashtu transmitohet nga Ibni Abasi, radhi Allahu anhuma, Se Njeri e ka pyetur profetin ton sallallahu alejhi dhe sellem: O i dërguari i Allahut, nëna ime ka vdekur dhe ka pasur obligim xherimin e një muaji. A t'ia kompensoj ato ditë në nënës sime? Resulullah sallallahu alejhi dhe sellem tha: Po, kompensoj ato ditë, se dejnullahi e haqqu an yuqda. Sepse borxhi ndaj Allahut është më parësor është më më prioritet se të kryhet. Borxhi ndaj Allahut duhet më u kryet, do të më ola më përpara se sa borxë ndaj njerëzve. Apo rasti tjetër që shënoni më muslimi, kur një njerëj e pyeti Rasullullahin sallallahu alajhi wasallam, a dua të xheroj punën e tij, e cila kishte vdeg dhe ka lanë disa ditë pa xherue. Rasullullah sallallahu alajhi wasallam i tha Nëse si kishte një borxhë te nëna jote, ti do ta paguanit për të, si puna jote. Nëse ajo kishte borxhe ndaj dikujt, ai kishte kryer ato borxhet. Ky djalë tha, "Po, i kisha kryer." Atëherë i dërguri Allahu i tha, "Borxhi i Allahut është më parësor se të kryhet apo se të lahet." Përveç se qoj, kemë edhe punë tjera që përfitojnë të vdekurit, prejtyrë. Pra kemi edhe punë të tjera që i bojnë të xhallët dhe përfitojnë prej tyre të vdekurit. Një nga këto punë që është shumë edhe aktuale në kohën bashkëore është edhe kryerja e haxhit për të vdekurit tonë musliman. Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma tregon se një një grua nga fisit Juhejne ka ardhur te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë: O i dërguari i Allahut, Nënaime ka premtuar, është zëtuar, se do të kryën hajin. Mirë po, nuk ka mund me kry hajin, sepse ka zonë vdekja. Efe huggë anha, e kryë tha hajin une për ta. Resullullaj së dhe sëlemi tha huggë anha, tha kryë e hajin për nanën tane. Dhe atgruen, e pyjtëja të gruen, e rejtë e lawkana, ala ummi këdejnën e kun të ka dhijet e hu, Tha si ku nana jote të kishte borgje, a i kishe kryje, a i kishe latu borgjët e nanës të ndë, a jo gruja tha po i kisha kryje, atëherë Rasullullahi s.a.w. tha uqdullahë, ok, fallahu, haqqubil, wefa, kryëni tha borgjët, kryëni borgjët që keni ndaj Allahut se ato janë me, me prioritet që të kryhenë. Argumenti tjetër që mund ta kryjm haxhin për të vdekurit musliman është edhe rasti ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duke qenë në hax, po dëgjon njërin afërti duke thënë lebeike an shubruma. Njëri po e bën një haxhin edhe po thot lebeike an shubruma, të përgjigjem o Allah për shubrumën. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tha kush është shubruma? A i tha, kjo është vlojim, apo një jafërm i imi. E pastaj e pyti Rasulullah s.a.s. e ke bati haqin për vetën tame. A i tha, jo. A të herë tha Rasulullah s.a.s. kryje haqin për vetën tane, pastaj herën tjetër kryje haqin për shubrumën. Qëfar do të thotë kjo? Do të thotë se besimtari muslimat që ka kry haqin për vete, ka mundë si vitim tjetër, apo vitet në vijim, që ta krynë hajin edhe për nanën, edhe për babën, edhe për vlavën, edhe për motërën, për gjyshin, për gjyshin, halën, tezën, shokun, mikun, dashamirin, po me kush që ajë të jetë musliman. E jesë si që ka raste ekstreme, në popullin tonë ka raste ekstreme, që nga dashurija e vërbër në daj personaliteteve apo në daj dikuit, njeri u shkanë edhe krynë hajin për të kula i s'ka nevoj për atë hajtë se së është hisnë është a muslim dhe gjithë e dinis du me përmen me emën, as du me banalizu tash të ashtë e fjallorin, po një njeri nga Kosova nëshej dashurie dhe respektin nga një një politikani, i cili tash më ka vdek, i cili kur kokën se është dhe se ka qitë, as kur nuk është deklaru publikisht se është musliman, edhe se mburët me prejardhën e ti islame, kjo ha gjithë i gjorë dhe i shkret, ka shku e ka bo haqin për ta, dhe kure ka në pyët, për ka në bënë e këtë vetë, për filen politikanin se e kena pas, kështu e kemi pas ashtu. Nuk i bënda bi absolutisht të vdekurit jo musliman haqin. Pra përmi akry haqin të vdekurit duhet, dhe është kush që i vdekurit i jetë musliman. E jatë ashune e këmë dasht, ti më nëshme dasht edhe në, Kryshali, mua tash më dash të dëni çifot, mua tash më pas të shok punë dhe, dhe koish të parë dhe më kalu mirë, po s'mund ti më ia dedikumja kushtoj haxhin pas dekës së ti. Se për të planuar haxhin i ka disa kushte një prej tyre që të jetë njeriu musliman. Jo muslimanit nuk i pranohet haxhi. Andaj pra, duhet me pas kujdes. Edhe kur jemi te kryerja e haxhit, m imponohet, dashur afadoshin time, që të bëj disa sqarime të detajizuara. Nuk ashtë kryja haqjit për të vdekurit loj, nuk ashtë tregti, nuk ashtë biznes, fatkecish në vitet e fundit, po shojmë se disa prej haqjilerve, po tregtojnë edhe po talën edhe po lujnë me haqjin për të vdekurit. A i shkanë me kry haqjin për vete, edhe kure shefta është se parët po i teprojnë, po bojnë trajektia, ka mundësi me gjitë dikon me kryjë haqjin, me kashpare, me kashpare. Edhe një farmnyre poluin me autoritetin e studentave tonë që studiojnë ato vende. Sa që këtë vit, këtë vit që kam qenë edhe vetë dëshmitar, ka pas haqji që më ka honë direkt, o haqjë më kanë të punja 500-600 euro, a më nëshme ma gjitë dikon për me ma kryjë haqjin për dikon, së so, e i këshin me të parë të sputu që me bohajtja bëjë një njërë dikujna. Dhe me lujë diqysh një farmënyre. A se ka pasë qëllimin, heç mi ha ja kry haqin. Edhe me ato pare nuk ka mundësi me kry haqin. Vetëm nëse dikush dënë me ja gje dikën Bangladeshit, apo të Somalis, apo të Gjibutit, apo të Pakistanit, do që atje që i punojnë do pasë trusë në dështë anaj një shkën. Edhe kur ju thoi mi haqive se që ta nështë ta kryin me që të pare, dhe ta hajgare për bëndi me mua, unë përduin një student. E po Shikohi e muslimanit. Vallallahu ne po duhet sa malir, sa malir krye prej këtu i, çka prej këtu i vet. E pagon arrangjmanin edhe çkojn edhe një peshë në apo në miara shpenzime. Andaj prej këtu i arrangjmani me çudi kanë bëdal për dikon diku të ta rrok rreth 4000 euro vallallahu. Nëse don dikush me ta kryqysh dohet, ja 4000 euro ose edhe më shumë, po bile çato minimumit. S'a thotë kush po ne ja paguaj arrangjamentin, pa ja kam me hangara, kam me pi, kam me me dal me ecatje, me, me me me makina, me diçka tjetër, ka shpenzime ai atje, është i detektaj gjallë. Vallallë shtrai pe këtu. Ani 50% këtu i kryej me studentat atje. Ata njerëzë studiojnë dinin allot, nuk e Allahut, nuk kanë rrugaça, nuk kanë aktor, nuk kanë sportista, janë njerëz që mësojnë dinin allot, e Allahut. E jam utall me, me boga gare me ta. Pra jo çka jeni këtu, edhe këtë vit vendosni me çut dikon për familjarët tuaj. Vendoseni pe këtu. Vendosi 4000 euro, vendose prej atje, vendose 2000 euro si kurburrat. Po filoni, filoni, filoni po giojn kështu, po giojn po ashtu. Jo, ta gioj edhe njët Bangladeshit me 500 euro ta kryn. Amba ta kryn as ta kyno nuk marr për xeshi për to. Andaj do të më pas para ashyto xhana. Jo me banalizohet çështjen e bedelit, çështjen e e haxhit për të vdekur. Wallah nuk dopi këtujt, m'as miri prej këtujt krye vet. Ose çaje di ka familjes tande. Të nuk ka ç problem fare. A mos po duhet këtu të thart fakten, 50% ishin po don me shprtuar, të paktën, po paktën kontribojnë atje edhe aty në talebeve që mësojnë dinën e Allahut. Puna tjetër nga e cilla përfitojnë të vdekurit prej të gjallëve është shlyerja e borxhit. Jeta është e vështirë. Edhe të gjithë në një mënyrë tjetër po përballlejme me krizë ekonomike. Të gjithë që ta mos timan në Kosovë, që po punojnë me dierrs këto, edhe po fitojnë në halal, kanë krizë. Topakt janë ata shumë shumë topakt në përqindje e vogël janë që po fitojnë shumë me halal. Na edhim kush fitojnë shumë. Edhe pa halal, çtaçi po punojnë me drogë, çtaçi po punojnë me alkol, çtaçi po punojnë me e, me trafikimin e qenjë të xhalla qitaçi paimashtojnë njerëzit në biznese të ndryshme, po bojnë dollovere, po bojnë harame, po i merr pe mall, po merr mallin për i, i, i, i Kinës, po ja nxet etiketën e Turqisë, po merr pe Turqisë, po ja nxet etiketën e Gjermanisë. Këta përfitojnë. Po ky nuk ka profitim halal. Un po flas për neve çapo punojmë në halal. Pjesa dërmuese këtyre që punojnë në halal, po përballen me krizë ekonomike. Edhe nuk është çudi. E tërë bashkësia evropiane është në krizë. Atëherë edhe na është normale me qenë në krizë. Dhe në rast të krizave, njeri shpeshere mërë bërgjën, për e dikujtë, se s'mon e përmballën, s'mon e mbyllë muajnë me muaj. A lejohat me marrë, lejohat me marrë. Mirë po, është regull, fetar, kur të marrë ishë bërgjë, me evidencuë bërgjën, me regjistru bërgjën, se filon ditën, filon datën, filon oren, i mora filonit kach, me i pasë dhe dëshmitar aty, kur të marrë shë bërgjë Edhe me i lëm këto në shtëpi, shënimet. Dy tri kopje. E në rast të vdekjes, atyre meudit ti se kujt i ke borxh. Këtë tek ne kur t'japin borxhe regjistran. A kur ta merr borxhin, nuk e regjistran. Edhe plot kemi që thot vallaj ku marr, thot, çe 20-30 vjetun e marr borxh, sanirit i kanë borxh tipës se di bile sot ku ne kam. Jo këto është, këç. Muslimanët nuk nuk i kahi këto shumë kujt me i pas borxh. Po pa do nëse i ka do të më Registru borgjet Se për e boj shpirtin që nësësht Më dorën në ton E ka më dorë tjetër kush Ta është të nëzirë Allah o shpirtit të amer E borgjet në besin Allah e ti falë Allah e ti falë borgjet që jaki Allahot Allah nuk ti falë borgjet që jaki njerëzve Se nësë në juve borg, ju kam borgj Ju du të me ma bo halal Ju du të me mi falë borgjet Se juve ju ku marë E nësë në kumë leon mongo Në i badet në adhurim në raport me Allahon Unë e sykurë ka juve halal lak, pse runa zëtë a jëzvim pytje, po shambull për e marrë. Nuk ju këm juve bërgë se këm lëndë në namazin, po i këm bërgë Allahot, atëri kërkëj fali Allahot gjële shanuhum. Dhe Ibn Ebiliz El Hanefi ka thonë se muslimanët janë dakorduar, muslimanët janë e, të dakordumë se shlyrien e borgjit për të vdekurin mund të abojnë muslimanët e gjallë dhe thët i bën e biliz el hanefi se nëse i gjalli i akrynë borgjën të vdekurit atëhere ato të vdekurin e liranë prej ati borgjë. Dhe argument për këta e përmenin rastin kur ka vdek njerin nga sahabët. Ka vdek njerin nga sahabët nga shokët e Rasulullah s.a.s. Dhe muslimanët Në këtë hadith që tregon Xhabiri radhiyallahu anhu, e kanë marr kët sahabi, e kanë pastrua, e kanë çefinos, e kanë fund çefën dhe e kanë parfymos, i kanë dhon er e, të mirë dhe e kanë vendos në vendin ku i kanë fal namazin e xhenazeve. Dhe e kanë thirr Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për mi afa namazin e xhenazës. Dhe kur ka dalë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ashtafrohet xhenazi aty ku afrohet për mi afa namazin e gjenazës, është këthype i shokëve të ti, dhe e ka pyt masen, shokët e ti, kë i vdekuri, a i ka lan dikuj bërgj, a i ka ndo kuj dë bërgj prej jush. Njëre ngriti doren, dhe tha, muja Rasul Allah mi ka tha, dy dinar bërgj, dinari ka qenë monedh prej ari, do thot ka qenë monedh, ka qenë valut prej arit, Kur murve shesullullohi sa se msi ka dikuj bërq, u zbraps mrapa, u largu prej gjenazës. Dhe nuk pranoj mi a fa namazin e gjenazës. Se thavla ju e tha ka bërq, ka bërq, dhe pyeti a ka ndokush prej jush, që e mërë për si për bërqin e ti, e që i dore sahabibin dë ruar katade, radhiallahu anhu. Dhe i thaja rësullullohi, bërqin ti tha është bërqin im, unë e marë për si për, Ather Rasulullah sallallahu alaihi wasallam çka boni ja fali namazën e xenazës dhe i tha Katadës kujdes ta kryej borxhin. Saqë thot Katade, më ka taku ditën e nesër në rrugët e Medinës, më ka pyetur Katade, "Helek, a e krye borxhin e e e ati të vdekurit?" Tha joja Rasulullah, "Fa kryej borxhin, se ai është i ngarkuar dhe ti i ngarkum." Sa të dhëherën e dytën pyeti, e herën e tretët qomtaqai, "O nevecë e kryva?" Fa tash sa e ke liruar atë të, të vdekurin prej borxhit po e ke liru edhe vetën të anë. Këtu të nashka po bojnë, po vdesniri, peqesin atë në gurit gjënazës, o së në atëfarveni ku peqesin, edhe po këthejnë pe gjëmatin disa vene, o vlazen gjëmatat, po vlazen musliman. Qyshe njëhni filanin? Ata një zëri si kori i shkodhës të mirë, atë të ka plët që njojnë për të keqë, po po bojnë hipokrizi, po kërë nuk ka kush me pytë kështo. Ase po kë ja o të regojmë njëtën, njëherë e të regojmë njëtën, ma sa njëna ta shë dhe njëherë njëtën me gjemot. Po të nëse vëllok e orë me falë në amazin e gjenozes. Je njësë prej këtuit me makinë, me shku të gjamijat të vorezat, dhe je shku me falë në amazin e gjenozes. A je shku për gjenoze? Besoj që i po se kërkush nuk i hi hip makinës me shku me falë në amazin e të gjallëve. Se për zolli si falet, po xhenazë, domon për të vdekurit. A është niyeti yt për i shtëpis tonë për me fal namazin e çesaj xhenazje, po. E çka votën me dëshmoa Allahut dhe me gojë me thonë se o Zot, na shtati bashmir spedim, po on po ta dëshmoj edhe një herë se ja mor me fal namazin e çesaj xhenazje. Po çesaj qetose qi ata at, ty në gazazh që janë mytë atje si ti ofa namazin e xhenazës. Niyeti është zemrën tonë, s'ka nevojë atë ka dy herë. Po ka nevojë me thonë ai ka me dikujt na bërç. Edhe ka nevojë dikush për me juve me dal si burri i mirë, Mostiman më thon, "Po, unë ja kryj borxhin." Me liru ato, në radhë të parë familjarët, në radhë të parë ata që trashëgojnë pasurinë e tij. Se janë të ditem jo të mirë, po thonë, "Çka më bën e babës se ka marraj borxet, tash unë s'dua me lloq kët për to." Po ti kët spiçje po e gëzon. E këto, këtë e këtë tok, e këtë, e, e, e trupin t'on. Pe ka e ki. Na pretendh që Allah shpirtin ta ka lënë, po çaj babyt që t'kalon me borxhe, ai është që që o bose bëpti me anë këtë bot, a i të ka rritë, të ka edukua, a i të sa ka ditë, a i të sa ka mujtë. Andaj mësë parë, në rallë të parë, do të me krye familjarët borgjin, pas taj, <coughs> nëse familjarët nuk kanë, dikush me dalë volnetarë me krye borgjin. E lusim Allahun gjellë shanë hu, që të ne mundësën, e, që të bojmë punë të mira, me të cilat punë kontribojmë për të vdekurit ton, në radh të parë për më të dashurit ton prindërit, pastaj edhe për të tjerët. Dhe prej këtyn e punëve, pra mos i harrojmë edhe një herë, është ë uh, puna më e mirë që mund ta bëjmë për të vdekur dhe të vdekur të përfitojnë pa thje dyshimi, është dhaja, pastaj është sadaka, almosha që dham për të vdekurit ton, pastaj agjërimi i tyre që kanë bop premtim apo zotim, e na e kryejm. Pastaj është kryerja haxhit dhe e fundë që përmendëm për sët është edhe shlyria e borgjeve. Jo veçkaç, ka dhe punë të tjera të shumëta, por ne kësa i radhe në këtë sikl të ligjerata dhe dhëtë mjaftojmë me këto ligjerata, e isha dhe ota ala dhëtë përmendim dhështëta në raste dhe në moment të tjera edhe disa punë të tjera të mira prej të ciladhe mund të përfitojnë të vdekurit nga punët e të gjallëve. Allahu i falt të vdekurit ton, ata im shiroft Nevena fortoft, edhena bashkoft, edhena rugenat dreitna uzoft aqulu qawli hatha wa astagfirullahi li velakum wa lisairil mu'minina min kul dhamb faastagfiruhu innahu huwa l-ghafoor r-raheem Alhamdulillahi rabbil alameen wal-aqibatu l-muttaqeen wa la'udwana illa ala al-zhalibin wa salatu, wa salamu ala rasulina Muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi e gjmajin, wa salamet aslimen këthiren, ila jo middini, vë bërdë. Vlazen nuk do të zxatëm fare, vetëm ka limëthi do të përmendëm ato që po e karakterizën këto ditë e fundit. Do tjetë të tem dite edhe nate edhe në ditët në vijim. është një njarëja historike rëndësishme për popullin shqiptarë, një qënë vjetori i shpalës shtetit të Shqipëris. Ndështë ta u bo dhe pak teper, është egzageruar shumë në për media, në për rrugë, në për makina, gjithë kun. Na jemi pak popullë euforik. Nuk duhet ka shumë me shpre patriotizmin e kamufluar. Këta që po e shprejnë kështu këtë dashurin dhe i shtetit, besëm në 90% për të ty në nuk e ka nash me zemër poj boni trend do thotë u bë trend çdo shtëpi pas me pasni flamor çdo kër me pasni shenj çdo këtu me pasni shenj edhe kanë hyrë çfarë trendi edhe as bë do thotë diçka shumë normale këto dit Ona nuk do të ndalna këtu me fol si politikan se ja u kanë mush veshë apo ju kanë lodh Ata që mas paktën ashta kanë kontribuul dhe kontribuojnë për këtë vend apo për atë vend nën ikofinit ata mashkullti po flasin Këta që e kanë zgryrë shtetin E kanë honger shtetin, këta janë më shumë ti që po dalin tash në perbina. Po dalin para auditoriumit, po dalin nëpër salla, edhe po krekosen. Këta që më shumë ti kanë përfituar prej shtetit tonë, apo shtetit a ne kufinit, këta po dalin. Unë çka duhem të thej, ë vërtetën është se media, të gjitha, pa dallim, duhet të jenë më të kujdesshme. Edhe ju vet duhet të jeni më të kujdesshëm që kontributin e muslimanve, në ratë të par ulemas, djetarve musliman, të mos e heshni prej rani të ditës asë një herë. Së po përmenën, po munohen me një në shkalu e edhe hojëllart me shala që kanë qenë atë të pjesë marë zë shpallin e pavarësis. Po munohen me jahup edhe identitetin Ismail Qemajlit, edhe të tjirve që kanë qenë musliman, po munohen me jahufshi, sa që kanë njerëz me ideë ndoshta titiste, marksiste, enveriste, komuniste po thojnë no ka të bëj kurrë kjo me çështjen fetare. Pe hjekun definitivisht rolin e muslimanëve në shpalljen e shtetit të Shqipërisë. Wallahi let mundohen, edhe let shohen krejt në vend. Faktet historike, emrat janë ata që dëshmojnë se aty ka pas njerëz para Ismail Çemalit e postë që kanë qenë me identitet të pastër islam. Dhe janë mburrë me islamin e tyre, dhe kanë qenë praktikues të islamit, dhe kanë deklaruar se çështja e fesë. Kanë qenë ajo që i ka shtyrë ata me me kontribut në shpalljen e shtetit shqiptar para 100 vitësh. Ajo çështë edhe më tragjike nëpër media, ku e paraqesin ndarjen e shtetit të Shqipërisë nga Perandoria Osmane si kur ndarje nga një nga një diktatur famkeqe si që ka thonë një shkrimtar jëni në dështa shqiptaret në numër kishin me qenë ma shumë si kur të mos ishin musliman po nuk do të kishin qenë shqiptar në shta numërë në kishin qenë ma i mata qishin bo 15 milen po jo shqiptar po ishin bo sërb, malazez, maqedon grek, italian se kështu kanë posë nërmen me të sëptu këtë vend Andaj nëse dikush ka luftua dhe e ka rujt identitetin tonë për të qenë mosliman, ka qenë vetë perandoria osmanë. Dhe askush nuk mund të dalë publikisht pëhoj se osmanlit ja u kanë fuqë shpate në fëtë dhe i kanë thonë bënë shka. Absolutisht. Ata kanë kontribuë që të ne të jemi dhe të mbesim mosliman. Andaj në këtë e, një qindë vjetorë, nuk duhet shumë të flitetë por duhet pak të flitet e ma shumë të ponohet, edhe nuk duhet të egzagerohet një qenë vjetore, se kemi shtete o vlazen që kanë 1.000 vjetore, në 2.000 vjetore, në 3.000 vjetore, në 4.000 vjetore, edhe nuk ka buon nëme. Nuk ka diqka ku me ditë qash e malë që duhet njerëzit të khalojnë këtë kohë në tash 24 orë, edhe sa shpenzimi po bat, edhe sa organizimi po bat, edhe sa hargjimi po bat, a njerëzit jetojnë në varflitës skajshme. Njerëzit luftojnë për buken e gojës të ditë. A shpenzimet jenë maramend se për këtë eveniment apo për këtë rast që do tjetë ashme 28 nëntorë. Anda e lusim Allahun Gjellëshanuhu që neve të nabashkan në radhë të parë, të i bashkan shpirët raton, të i bashkan edhe trupa tonë. Dhe të qesim interesin e Allahut, interesin islam në radhë të parë. Kur ka islam, Por imagjor, kufinit nuk ekzistojnë kur ska islam ta bën kufinin edhe mbrana shtetit Kosovës. Jo Kosov-Shqipëri, po Kosov-Kosov ta bën kufinin. E kush i thyen kufinet, kush nuk i nje kufin, është islami. Islami gjithmonë na ka lan bash me vëllezniton, edhe pse 40 vite e kanë bllokuar kufinin na me shpirt edhe me zemër kemi qenë me vëllezniton për të kufinit. Andaj lutim Allahun xhaleshanu që edhe në këtë përdjetor të na afrona të na bashkon më shumë ndër mes vetë dhe të nëndihmon të arrujmë identitetin tonë, të mëse humbi ma te, se ka zëra, ka mendje të cilat punojnë që të hikin këtë identitetin e shqiptarve, apo të hikin edhe identitetin e istem. Allahu nëndihmoft, në forcoft edhe në bashkoft. Inna Allahë, wa melaikët e huju sallu në alen nëbij, ja e juhe lëdhina amenu, sallu alejh, sallu alejh wa sallimu teslima,